Az elmúlt percek vitája héhető hazugságot kínált Iljának. Ha én festőállvánnyal toppanok be önhöz, már az első pillanatban kidobott volna. Így van? Azután megismerhet, mennyire írtózom a feltűnéstől, és ezúttal az ön is tekintettel kellett lennem. Képzelj el, amint én festőállvánnyal vonulok végig a folyosón, ide a szobájába. Igaz, igaz helyeselt Magyest Petrovics, azután nagyot sóhajtott. Hát, ha meg kell tenni, essünk rajta túl minél hamarabb. Egyetlen lendülettel kiugrott az ágyból, és az ágy előtt mezítláb topogva forgolódott. Kérem, segítsen már, Kátya. Én mindig ide teszem a papucsomat, és maguk mindig elrakják valahova. Yekaterina Ivanovna úgy mozdult, mint aki bűvöletből tér magához de azután annál fürgébb lett. Itt a papucsam, Petrovics, és a köntösét is fel kell vennie. Mogy ezt Petrovics nevetett. A köntösöm! Mondja csak nyugodtan, hogy a jó Csezáre köntöse. Én nem szégyellem, hogy az övé... A hadmérnöki tudományok jeles mestere látogatásával ugyan még nem tüntetett ki eddig, de ezt legalább elküldte. Mesélte ezt már valaki jönnek, Ilja Jefimovics... Nem, hazudta Ilia, arra gondolva, hogyha megmondja, Bertenson még ezt is megemlítette, kiderül, hogy milyen hosszan beszélgettek. De a köntös szép, a színei nagyon jó szolgálatot tesznek majd nekünk. Úgy gondolja? Miközben Jeketyerina Ivanovna segítségével a köntös bebújt, az éjeli szekrény fiókjában kotorázott. Hova is tettem, hová bújt? Egyre nagyobb zörgéssel forgatta a fiók tartalmát. Aha, megvan. Kis tükör csillant meg a kezében, és Magyesz Petrovics maga elé tartva az ágy szélére ereszkedett. Na, lássuk csak. Tehát ezt az arcot kívánja megörökíteni az első orosz festő, és szerint a vörös orromhoz kitűnő kontraszt a kedves Cezárez zöldje, milyen zöld is ez, drága rudas uram! Ezért ír így le mindig magukat, festőket. Maguk mindenhez értenek, mindent tudnak, már mielőtt az első vázlathoz hozzákezdenének. A színek keverését, a perspektíva törvényét, a fények és árnyékok játékát. Szabadon alkothatnak, ha az Isten ihletet ad. A magunk fajta zenész pedig csak gondolkodik és méricskél. Tűnődve elhallgatott, azután sóhajtott egyet és folytatta. És ha kelte magát, megint csak töri a fejét. Az akkordok különféle változtatásával pepecselünk, technikai fogásokkal dolgozunk. Szánalmas dolog ez. Ha erre a színre azt mondja, hogy sötét, mohazöld, akkor én rögtön tudom, mit mond ezzel. Látom a vastag moha párnát, amint a nyírfák árnyékából a kis tóvizének sima tükréig nyúlik, tömötten és sejtelmesen. Erő van benne, és titokzatosság. De legfőként önmaga, mert moha. És nem is kíván más lenni. Ezzel szemben, ha mi zenészek, azt mondjuk, hogy kvárt sext akkord, ezzel ugye mit bizonyítottunk a saját tudálékosságunkon kívül? Felkapta a fejét, és vádlón nézett íjjára. Mikor tudunk már egyszer másról beszélni, mint technikáról és zenei szakkifejezésekről? Amíg a zeneművész el nem szakad a pelenkától, nadrágtartótól és a talpallótól, addig a szimfonikus klerikalizmus fog rajta uralkodni. Pedig ahol emberek, ahol élet van, ott nincs helye előre felállított paragrafusoknak és cikkelyeknek. Hiliát elöntötte a türelmetlenség. A szobában eddig töltött időt egy örökké valóságnak érezte. Mikor jut el odáig, hogy Mogyesz Petrovics végre a fotelben üljön? Kérem, Magyest Petrovics? Igen, igen, igaza van, mentegetőzött Magyest Petrovics. Bocsásson meg nekem, drága Ilje Jefimovics. Csak beszélek, beszélek, és ön nem tud hozzákezdeni a munkájához. Lecsapta a tükröt, fürgén felpattant. De egy bizonytalan lépés kísérlete után azonnal visszahuppant. A szívéhez kapott. Kérem, kérem, kátya, segítsen! Jekecerina Ivanovna végre elemében érezte magát. A legjobb, ha most szépen nyugodtan visszafekszik, Magyar Petrovics. Mi majd Ilya Jefimovics-sal lepakoljuk az asztalt, odaállítjuk a fotelt, ahol Ilja Jefimovics szerint a legjobb helyen lesz, és azután önt oda segítjük. Megmondta már Bertenson doktor úr is, hogy ez az ugrálás nem vezet jóra. Döljön a párnára, Mogyaszt Petrovics. Várjon, segítek. Így. És addig pihenjen, hallgasson, ne beszéljen, amíg mi készen nem vagyunk. Mogyaszt Petrovics megszeppen gyermekként feküdt és hallgatott. Csak a szeme követte aggódva szeretett holmiainak vándorlását, Illyá és Jekatyerina Ivanovna kezében. Amikor minden féltett darab már az íróasztalra került, Jeketjerina Ivanovna a ebéből elővarázsolt rongyal, letörölte a kis asztallapját, és kérdőn pillantott iljára. Előbb a fotelt teszem az ablak mellé, magyarázta Iliá, majd aggódva megtorpant. Remélem nem kell attól félnünk, hogy Magyest Petrovics megfázik. Nem, nem, felelte gyorsan Jeketjerina Ivanovna. Elég meleg van ott is, hiszen kint valóságos tavasz van. Ilia felkapta a fotelt. Mindig büszke és híjó volt testi erejére, és az ablakhoz vitte. Azután hátralépett és leguggolt. Az üres fotel mögött csak a világos szürke paravánt látta, amire már nem esett napsugár. Néhány lépést hátrált, és onnan még egyszer figyelmesen megnézte. Szokatlan háttér. De egységes. Nem zavarja oda nem illő folt, vagy indokolatlan árnyék. Elégedetten bólintott, és az ágy felé indult. Ne vegyes értésnek, kedves Magyest Petrovics, ha felajánlom, kapaszkodjon a karomba. Majdnem egy hónapja fekszik, igazán nem szégyen, ha a járás egy kicsit bizonytalanul megy. Velem is megesett, amikor a malária elővett. Olyan gyengének éreztem magam, akár egy ma született csecsemő. Mogyeszt Petrovics duzzogva mérte végig kettejüket. Beszélhetek már? Senki sem tiltotta meg mosolygott Ilja Kérem, kapaszkodjon a karomba De igenis megtiltották Ékaterina Ivanovna az, akit én mindig az én drága kátyámnak neveztem azt mondta, hallgassak! Ahogy a fotel felé indultak, Ilja érezte, mennyire bizonytalanok Mogyeszt Petrovics léptei. Több volt ez, mint a hosszú fekvés okozta gyengeség. Bertenson valószínűleg ezt is tudja. Meg kell majd kérdezni, mi az oka ennek, gondolta Ilia. Olyan bizonytalanul jár, mintha a lenne. Hangosan azonban csak ennyit kérdezett. Nem fogja fárasztani az ülés, Mogyaszt Petrovics? Nem tudom. Az igazat megvalva még nem próbáltam. Nagyon örültem ennek a fotelnek, amikor Lev Bernardovic behozatta, mert segített elfelejteni ezt a szörnyű, fehér szürke szobát. Ludmilla Ivanovnának, tudja a rudas ami nagy glinkán kúgának, s ezt a kovának, majdnem ugyanilyen foteljei vannak. Ha ránéztem, el tudtam hitetni magammal, hogy újra nála vagyok, és vele beszélgetek. Ezt meg is mondtam Ludmilla Ivanovnának, amikor meglátogatott. Megállt, és írja érezte, hogy Mogyaszt Petrovics testének teljes súlyával ránehezedik. Fáradt, Mogyaszt Petrovics, kérdezte aggódva. Nem, nem, nem, csak pihenjünk egy kicsit. De miről is beszélgettünk? Ludmilla Ivanovnáról. Persze, persze. Micsoda nagyszerű asszony ő, és micsoda szív. Annyi tiszta, eleven érzés van minden szavában, pedig az élet kegyetlen volt hozzá. Majdnem negyed százada már annak, hogy elveszítette azt, aki nekünk is a legdrágább még ma is, és még azelőtt meg kellett érnie, hogy az emberek gonoszul bántak Glinka Langelmének csodálatos ajándékaival. Valahányszor Ludmilla Ivanovnára gondolok, az mindig erőt ad nekem. A fiának érzem magam. Végre elérték a fotelt, és óvatosan belesegítették. Mogyaszt Petrovics fészkelődött. Azután a köntöst a mellén összefogva, tréfásan kihúzta magát. Ekkó! mosolygott Iljára. Így jó lesz, rudas uram. Jobb már nem is lehet. De helyezkedjen el, drága Mogyaszt Petrovics, a lehető legkényelmesebben. Mert ha egyszer már hozzákezdek, akkor nagyon szigorú ember lesz belőlem. Élje hátrált, és közben, mint ilyenkor mindig, érezte azt a furcsa belső zsongást, amit a festés előtti percek mérhetetlen, mohó figyelme indított el benne. Az anyag, mint anyag a fő. Ez volt az a bűvöletes erő, ami hatalmába ejtette már akkor amikor először vett ecsetet a kezébe, az ikonfestő Bunakov csugujevi műhelyében. Semmi köze a különböző festékekhez, a virtuóz ecsetkezeléshez. Ezek csak szükséges szerszámai annak a műveletnek, amely mindig a lényeget szolgálja. A világból nem maradt más élje számára, mint Magyest Petrovics szomorúsággal és szeretettel teli tekintete. A az égbolt, a zöld köntös, a föld súlyos tömbje, a világos szürke paraván a semmi végtelenje, ami azért teremtetett, hogy előtte így essenek a napsugarak a hajfürtökre, hogy parányi, gónyas fehér reflexet dobjanak a vörös or leghegyére, hogy árnyékot mélyítsenek a májvaszín gallér és a fehér hálóink közé. Úgy fogta meg a kisasztalt, hogy szeme nem engedte el Magyesz Petrovics arcát. Maga felé húzta, hátrált még vele, azután félkézzel maga mögé nyúlt, a széket kereste. Jeketjerina Ivanovna készségesen segített, de Iliát csak egy biccentéssel köszönte meg. Látni. Látni. És újra csak látni kell az egészet még a legelső ecsetvonás előtt. Különben nem is érdemes kezdeni. Leült, anélkül hogy erről tudomást vett volna. A vakrámát igazgatta az asztalkán, és még egyszer felmérte, mint küzdelembe induló, azt az alig két árszint, ami az üres vászon és Mogyest Petrovics között volt. Ez a távolság ebben a pillanatban a végtelen, a megmérhetetlen, ami a van és a lesz között átong. Minden erejére szükség lesz, hogy átugorja. Kényelmesen ül, Magyesz Petrovics. A hangja reket volt. Igen, galambocskám. Olyan kényelmesen, hogy félek, elszundítok. Magyesz Petrovics tekintete bizalommal és érdeklődéssel tapadt, írja minden mozdulatára. Próbálja meg... Hogy ne engem nézzen. Hát, mit nézzek, drága rudas uram? Ön az egyetlen jelenség, amit nézni érdemes ebben a szürke és unalmas univerzumban. Ilja ültében türelmetlenül hátrakapta a fejét. Azután ugyanolyan gyorsan újra, hogy ezt Petrovics felé fordult. Látja annak a paravánnak a jobb felső sarkát? Ami a legközelebben a másik ablakhoz. Persze, hogy látom. Minden nap azt bámulom. Amikor körbenézek az ágyból, a falnál kezdem, itt az ágyam mellett, baloldalt. Azután végig, a paravánok tetején, éppen addig. Olyan, mintha egy üres színpadon néznék végig. Aztán belépnek a szereplők. Kátya vagy Ányecska. Jön a dottó redoktisszime. Őket már felismerem a lépéseikről, mielőtt a színre lépnének. A többi lépésnél izgalmas a találgatás. Kijelenik meg a jobb kettesen. Az ajtótól a jobb kettesig a férfiaknak általában nyolc, a hölgyeknek kilenc-tíz lépés kell, az alatt ki kell találnom. Akkor most maradjon így, Mogyeszt Petrovics, ha nem fárasztja. És közben majd beszélgetünk. Nehogy fáraszt. Úgy örülök, hogy itt van, drága Ilya Yefimovics. Ugye... Néha-néha azért szabad önre is egy pillantást vetnem. Nehéz lenne megállni. Persze. Később már nem leszek ennyire szigorú, de most, ha néhány percig... Ez természetes. Mindenben segíteni akarok önnek, rudas uram. Az első orosz festő munkája tiszteletre kötelez. Ne hozzon zavarba, Mogyesz Petrovics. Inkább meséljen arról, ki mindenki látogatta meg idáig. Ezt nem volt időm megkérdezni Vladimir Vasiljevics-től. Hát éppen ő, már mint Vladimir Vasiljevics többször volt már nálam. Nem is tudom pontosan, négyszer vagy ötször. Sokat beszélgettünk a mi hováns csinánkról. Hiszen tudja, hogy neki ajánlottam, még mielőtt egyetlen sort vagy hangot leírtam volna belőle. Azt hiszem erre még nem volt példa hogy valaki egy olyan művet ajánlott volna valakinek, ami még nem is létezett. De ez régen volt. Én hittem, jobban, mint az életemben, hogy a hováns csina megszületik, és lám így is lett. Tudja, Vladimir Vasiljevicsnek megvan az a csodálatos képessége, hogy öztökélni tudja az orosz mormotákat, az olyanokat, mint én akik nem akkor alusznak, és nem akkor vannak ébren, amikor kell. Ilyának eszébe jutott, mi mindent köszönhetett éppen a mai napon Vladimir Vasilyevich csodálatos képességeinek, és válaszként igyekezett valami érthetetlent mormogni. Mogy ezt Petrovicsot, azonban ez nem zavarta. Vladimir Vasilyevich nélkül háromnegyed részben elkallódtam volna, folytatta. Mert senki nem látja jobban nála, hogy merre barangolok, miután kutatok. Senki nem tekinti át jobban az én messzi utamat. Egyedül ő tudja, hogy az én igazi feladatom a múltat megmutatni a jelenben. Iljának arra kellett gondolnia, hogy két éve Vladimir Vasiljevic mennyire nem értette meg a Szofia nagyhercegnőt, hogy azóta Antokolszkíról is csak rosszakat mondott, hogy moszkvai barátjának, Szurikovnak a képét, a sztrelecek kivégzését, ami pedig Ilja szerint remekmű, mű, szóra sem tartotta érdemesnek. Valóban olyan tévedhetetlen Vladimir Vasiljevics? A napeli kis kócos felhőt évet. A szoba elhomályosult, az árnyékok eltűntek. hátra hátradőlt és a hatalmasok kis csoportjának tagjai, hiszen Vladimir Vasiljevics nevezte el így magukat. Ne gúnyolódjon, Igaz, annak idején Vladimir Vasiljevics is így használta először a kezdetek kezdetén. Azután megmutattuk, hogy mit érünk. Mogyest Petrovics szomorúan ingatta a fejét. De ez is elmúlt. Mert... Valaha igen, valaha valóban azok voltunk. De éppen azokban az években, amikor ön Párizsban élt, sok minden történt, ami nem tett jót a mi társaságunknak, a barátságunknak. Akkoriban ez nagyon elkeserített. Annyira, hogy egy csomó igazságtalanságot is mondtam róluk. Kértelen felkapta a fejét. Bár ma megint csak nem tudom, hogy valóban igazságtalan voltam-e. Jobb, ha nem beszélünk erről. Van elég tennivaló. Nem szükséges, hogy ezen rágódjam. Minden esetre Korszinyka az elsők között jött. Szigorúan rám nézett. Latin kifejezéseket vágott Lev Bernardovic fejéhez, aki haptákban állt előtte, mintha trombitásként hamis hangot merészelt volna fújni a tengerészeti minden mindenható felügyelőjének fülébe. Azután hozzám fordult, féléről faggatott, és én igyekeztem jól felelni. Szerencsére sikerült megnyugtatnom, hogy nem vagyok őrült. Aminek elsősorban azért örültem, mert valószínűleg csak ennek köszönhettem, hogy legközelebb magával hozta a feleségét, Nagy Nikolajevnát és a sógornőjét, Malasznét, akiket régóta annyira szeretek. A napfény újra elárasztotta a szobát. Élje keze a sok éves gyakorlattal nyúlt a festékek után. Oda se nézett. Tudta, hogy melyiket honnan emelheti ki. Megkérhetem, Magyest Petrovics, hogy egy kicsit, egy egészen kicsit hajtsa előrébb a fejét. Ha így hátraszegi, egy idő múlva azt hiszem kényelmetlen lesz. Nagyon szívesen. Így jó? Úgy jó, ahogy önnek kényelmes. Végig ez lesz az egyetlen utasításom, kérésem, amit komolyan kell vennie. Ilja a vakráma legbiztonságosabb fekvését próbálgatta az asztalkalapján, de szeme nem ereztette el a karosszékben ülő alakot. És a többiek? kérdezte. Alexandr Porfirjevic legelőször. A doktor üzent érte az akadémiára, mert persze Lev Bernardovics is az ő tanítványa volt. Rámosolygott azzal a gyönyörű, sötét szemével, megsimogatta a kezemet. Azt hiszem ő a legjobb ember, akit valaha ismertem. Tehát, még mindig nem tudott választani, Alexandr Porfirjevics a kémia és a zene között? Nem is fog. Pedig mennyi szemrehányást kapott már ezért Vladimir Vasiljevics-től, Korszinkától, meg tőlem is? Egyszerűen hihetetlen, hogy lombikok, csövek, meg a sebészorvosi akadémia apró cseprő ügyei miatt ne készüljön el az Igor. Hol tart vele? Szerintem ezzel ő maga sincs tisztában. Ha megkérdezzük, soha nem kapunk tőle egyenes választ. Persze, el sem tudom képzelni, mikor és hol tud dolgozni. Az a lakás, ugye jártott? ott? Ilja elnevette magát. Persze, Jeke Cserina Sergejevna kandúrjai, meg a rokonok. Meg Jeke Cserina Sergejevna azt mája, ami mindig éjszakánként a legsúlyosabb. Azután napközben az előadásai, a konferenciák, a különböző egyletek, volt lelkük erre a nagyszerű emberre még a Jótékonysági Bizottság pénztárnoki tisztségét is ráerőszakolni. Soha nem tudom eldönteni, hogy nevessek vagy dühöngjek ezeken a dolgokon. De az biztos, hogy a muzika látja a kárát. De miért nem változtat ezen Alexandr Porfirjevics? kérdezte Ilja. Azt hiszem, Korszinka talált el a legjobban, amikor egyszer azt mondta felháborodásában, hogy ez a tehetetlenségből eredő önzetlenség. Ez persze Korszinka keménysége. A paletta szélére nyomott festékek közül Ilja először az sárgából kent a paletta közepére. Hígította. Kadmiumvöröset és fehéret kevert hozzá. Tovább hígította. Egy pillanatig habozott, hogy umbrát is tegyene hozzá, azután újra vörös mellett döntött. Határozott, széles mozdulatokkal kente a vászonra a foltját, úgy, hogy a szempár jövendő helye egy egész kicsit jobbra dölve a vászon harmadának felső és vonalába essen. Mogyaszt Petrovics zavart pillantással figyelte ilyát. Már megbocsásson, drága Ilja Jefimovics, hogy beleszólok, de nem vázolja felszínnel a körvonalakat? Ilja mosolyogva intett nemet. Nem mindig szükséges, Magyar Petrovics. Higgy el, ettől még nagyon jól sikerülhet a kép. Ó, nem is azért mondta, nehogy félreértsen, de én mindig úgy tudtam, egyszer így, egyszer úgy. Mosolygott élje. Inkább arról beszéljen nekem, drága Mogyeszt Petrovics, amit az előbb Nikolaj Andrejevics-től idézett a tehetetlenségből eredő önzetlenségről. Mert ez nem eléggé világos számomra. Alekszandr Porfirjevics a legönzetlenebb emberek egyike. Hogyan eredhet ez a tehetetlenségből? Hiszen ő maga a cselekvés... Nem láttam még, hogy egyszerre ne háromféle dologgal foglalkozott volna. Pedig egyszerű galambocskám. Nem tud nemet mondani. Ez a tehetetlenség. Ezért nevelkedik nála mindig két-három rokonfiú meg lány, az éppen szállás nélkül ide látogató szegény vidéki rokonokról nem is beszélve. Alexandr Porfirjevics lakása menhely, éjjeli szállás, sőt, kórház is. A rokonok, ismerősök szerte a díványokon és a földön alszanak. Sokszor előfordult, hogy azért nem tudta korszinkának meg nekem eljátszani azt, amit az Igorból, Isten a tudója, mikor és hogyan éppen megkomponált, mert az zongora alatt is aludt valaki. Ilja új vett elő. Matkróm zöldet hígított, kevés umbrát tett hozzá, mert még így is túl élénknek tartotta kiúi köntösének színéhez hogy ezt Petrovics nyakát jobb oldalt a szakállat akarta. baloldalt a köntös felgyűrődő galléria. A fej ezen az oldalon tehát egy rövidebb, erőteljes vonal vezet a vászon széléig, míg az illjától távolabb levő másik oldal meredek ívben hajlik a kép jobb alsó sarka felé. A köntös galléria kraplak lesz, de ezzel ráér később törődni. Valószínűleg ki sem kell keverni Ott, a helyén is megkaphatja a szükséges árnyalást Most a köntös és a fej foltjának aránya a fontos És ezen belül is a krómzöld Hiszen majdnem a vászon felét takarja A világos háttér megoldását is ez határozza majd meg És persze az arckadmium vöröse Ilja örült kiúi ízlésének a gallér majdnem körbefutó hurka éppen azt a lendületet adja, amire szüksége van. Ez is csak azt bizonyítja, mondta szórakozottan, csak hogy ne szakadjon meg a társalgás, hogy Aleksandr Porfírjevics milyen önzetlen, meleg ember. Mogy ezt Petrovics Már megbocsásson, drága rudas uram. azért mindennek van határa, Hajlandó volna jön úgy dolgozni a műtermében, ahogyan a drága Drágobir él. Éliát annyira lefoglalta a balváll esése, hogy teljesen elfelejtette, miről beszélgetnek. Hogyan? Drágobir? Miért? csodálkozott Magyesz Petrovics. Még nem hallotta, hogy egymás között így szólítjuk Alekszandr Porférjevicet? Államtanácsosi rangja a brigadérosnak felel meg, Ebből csináltam a drágobírt. Világos, nem? Ilia még mindig elégedetlen volt a esésével. Persze, persze, folytassa csak, Mogyaszt Petrovics. Nagy figyelemmel hallgatom. Azt éppen nem mondhatnám. Mogyaszt Petrovics hangjában sértődöttség bujkát. De azért folytatom, ha most a fecsegésem könnyíti meg a munkáját. Tudja, egyébként az a legfurcsább a brigadéros egyéniségében, hogy amíg odahaza úgy hagyja magát Jeke a Szergeyebnától kezdve, a rokonokon és a segélykérőkön keresztül a kandúrokig mindenkitől rángatni, addig az Igorban nagyon, sőt néha már túlzottan is határozott. Ilje végre eltalálta a vonalat, és most boldogan figyelte, hogyan terebélyesedik a széles ecset alatt a krómzöld folytja? ezt hogy érti? Remek dallamokat talál ki, nagyszerű harmóniákat. Nem is ezzel van a bajom. De ez az egyébként számomra oly szembes művészet, a drága drágobiré. Mindig tartalmaz valamilyen magyarázgatást. A vegyész brigadéros megparancsolja hőseinek, hogy foglalják össze a tények, a véletlenségek játékait. És ez hiba? A kiváló alkotásoknál nem kell a hallgatónak tanulságokat levonni. Csak egy a tanulság. Gyertek csak! Nézzétek meg magatok a csodabogarat! Egy pillanatra tűnődve elhallgatott, majd folytatta. Miért? Az első orosz festő talán más takart amikor megfestette a protodiakónust? A krumzöld és a kadmium foltjainak mérlegelése közben Éliát a kérdés teljesen váratlanul érte. Hát, nem is tudom. Először megihletett a pompás modell, kezdte magyarázni, anélkül, hogy a munkáját abbahagyta volna. Mert Iván Ulanov, ami derék csújevi tömény kivonata a diakónusoknak, legalábbis az én szememben. A diakónusoknak, a papság akik akiknél egy jottányi szellemi életet sem találunk. Mogyaszt Petrovics felnevetett. Tessék, látja drága Ilya Jefimovics, az én gondolatomat ismétli. Nézzétek meg magatok, urak, a csodabogarat! Ilja egy pillanatra kísértésbe esett, hogy a kreplakkot már is a két folt közé rakja. Azután mégis a króm foglalkozott tovább. Igenis, meg nem is, felelte tűnődve. Egyrészt a protodiakónus biztos, hogy Ivan Ullanov. Olyannyira, hogy a legbüszkébb erre a képemre nem én vagyok, hanem Iván Ulanov apja. Bár nem tudom, milyen boldogságot jelenthet egy apának, ha a fiát ilyennek látja. Hiszen csak bőgni tud, porkaszakadtából, esztelen bőgéssel, igaz ünnepélyesen és erősen, ahogy a szertartás kívánja. Ugyanakkor azonban én mindig azt láttam az én kedves diakónusomban, hogy az összes közül ő a legtipikusabb, legrettenetesebb diakónus. És ami még ennél is fontosabb, nekem úgy tűnik, hogy nálunk a diakónusok, a pogány, méghozzá a papok utolsó maradványai. És ezzel mit akar mondani, drága rudas uram? Furcsa módon éppenséggel azt, hogy ez ilyen formában ugyanakkor valószínűleg nincs rajta a képen. És mégis, a csodabogár, ha csak az, és nem több, Kevés. Ami több, azt viszont roppant bonyolult szabakkal meghatározni. Mogyesz Petrovics elégedetten felhorkant. Most megfogtam, Ilje Jefimovics. Ezért mondtam azt, hogy a brigadéros úton jár, amikor az Igorban magyarázgat. Érti már, hogyan gondolom? Ilje kevés meggyőződéssel bólintott. Értem. Bármennyire is szerette volna elodázni legalább másnapig, belátta, hogy a krómzöld és a vörös helyes árnyalatát csak akkor tudja megítélni, ha mégis neki fog a világos szürke háttérnek. Persze ez azt jelenti, hogy a haj foltját is jeleznie kell, ez pedig szükségszerűen tovább bonyolítja az egészet. Elnyomott egy sóhajt. Régi ismerőse volt ez az érzés, és tudta, hogy haláláig nem szabadul meg tőle. Az évek gyakorlata mindig kevesebb segítség, mint amennyit az éppen adott új, az adott pillanatban megkíván. Biztos volt abban, hogy a kép sikerülni fog. Sikerülnie kell. De ez az érzés alig könnyítette meg az elkövetkező órák és napok munkáját. Magyest Petrovics hallgatott. Pillantása engedelmesen függött a paraván jobb sarkán. Ilyának nem volt bátorsága megmondani, hogy ez egyelőre nem szükséges. Azon gondolkodom, szólalt meg Magyest Petrovics egy idő múlva, amit az előbb mondott a protodiakónussal kapcsolatban. Hogy ők a pogány, szláv, papság utolsó maradványai. Miből következte Petterre? Ilia menteget nevetett. Ó, oh, ne várjon tőlem semmiféle tudományos magyarázatot. Isten mentsen, hogy vitába keveredjek derék történészeinkkel. Nem több ez egyszerű, de nagyon erős megérzésnél. Amit még gyerekkoromból hoztam magammal. Sok gyönyörű, koranyári nyári délután hangulatának emléke, amikor anyámmal én is elmehettem a körmenetekre, a csogujevi erdőkbe. A mélységesen mély erdő hűvös, zöld tengerében szétszóródott, elmerült a tömeg, és én soha nem az ikon szentségét éreztem, hanem a természetét. A némán sorakozó hatalmas tölgyek méltósága intett táhítatra. A körmenetet vezető diakónust gyermeki fantáziámmal így azonosíthattam gondolatban a pogánypapokkal. Lehet, hogy ez szavakba öntve nevetséges magyarázat, de szülőföldem erdei mindörökre kitörölhetetlen nyomot hagytak bennem. Nem, nem, tiltakozott lelkesen, Magyest Petrovics. Dehogy is nevetséges! Nagyon jól értem, ön galambocskám. Én is ugyanezt éreztem, amikor tavaly előtt nyáron arra jártam Ó, oh, az a verdüllő ami a házacskák fehér faláról verődik vissza. A sűrű, búja, sötétzöld növényzet, csend, nyugalom, és a csodálatos égbolt. Varázslatos a levegő színe és illata egyaránt, különösen este felé. Ízes, éltető levegő. Erre gondoltam mindig, amikor az én kedves szorocsincieimmel foglalatoskodtam. És ezért annyira mások ők, mint a Boris vagy a Hováncsina figurái. De azután elhallgatott, bosszúsan legyintett. Mi bántja, Mogyeszt Petrovics? A szorocsinciből ugyan egy taktus sem hallottam, vagyis csak azt, amit látogatásom elején énekelt, de bizonyos vagyok benne, hogy ugyanolyan remek mű, mint idősebb testvérei, akiket jól ismerek. Mogyeszt Petrovics dühösen horkantott. Ön bízik bennem, élje Jefimovics, és igaz lelkemre állíthatom, hogy soha nem voltam méltatlan erre a bizalomra. De miért nem tudnak azok így gondolkozni, akik legalább annyira jól ismernek, mint ön? Sőt, foglalkozásuk szerint muzsikusnak vallják magukat. Tudja, először a szorocsinci második felvonását készítettem el, mert szerintem az az opera magva. Ott kellett először megmutatnom, amit egyszer már Gogol prózájával megkíséreltem. A házasságban, ahol szerettem volna megtanulni és megérteni az emberi beszéd árnyalatait, abban a kötetlen, valóságszerű előadásban, ahogyan az Gogol lángelméje kifejezte. De az csak etűd volt próba, hogy egyáltalán sikerül -e. Azért is hagytam abba. De azért az olyan tet volt, amire eddig előttem senki nem vállalkozott. Prózát. Méghozzá egy ilyenfajta személyes prózát megzenésíteni. Mert az, amit Gogolnál olvasunk, azt a színpadról, az én szereplőim szájából zenei beszéd formájában kell hallanunk, anélkül, hogy Gogolt meghamisítanánk. És éppen ebben rejlik a vállalkozás roppant nehézsége. Megfeledkezett arról, hogy hogyan kell ülnie, előre hajolt a fotelben, és két kezével hadonászott. Amit egy művész, egy író, igazi érzékeny lélek a szó területén alkot, azzal talán ez a leghelyesebb kifejezés: udvariasan kell a zenésznek bánnia. Egészen a lényegébe, mélyébe kell hatolnia annak, amit, mint zenész, zenei formába akar öltöztetni. De nem mondhatom önt túlságosan, drága rudas uram. Aggódva figyelte Ílját aki tágra nyílt szemmel meret Mogyeszt Petrovicra. A paraván világos szürkéje ebben a pillanatban végre megadta magát. Engedelmesen háttérré változott. Ilja lelkében hálával a perc ajándékáért, alvajáróként nyúlt új ecset után. Fehér, hozzá leheletni umbra, és valamivel több kék. A megismerés varázsa új jongással töltötte el. Nem, dehogy untat, Mogyeszt Petrovics, folytassa csak! Élja hangjából annyi lelkesedés árad, hogy Mogyeszt Petrovics őszintén megnyugodhatott. Egy ideig mégsem szólalt meg. A köntös anyagát simogatta, tekintete ide-oda járt, azután zavartan köhintett. De, miről is akartam beszélni, galambocskám? Annyi gondolat dzsong a fejemben, mindegyik a másikat akarja kiszorítani, és mire rendet teremtenék közöttük, jön egy harmadik, egy negyedik, és akkor már azok birkóznak egymással. És én mindet el szeretném mondani önnek, mert ön az, aki érzem, teljesen megért engem. Ah, megvan. Gogol prózája. Igen, Gogol prózája. Sok kísérletezés, sok epekedés, szomjúság kell hozzá, hogy bevegyük ezt az erődöt, amely eddig úgy látszik rajtam kívül minden zenészt visszariasztott. Mégis, ha csak egy talpalatnyit is sikerül elfoglalni ebből a hozzáférhetetlen erődből, valósággal szárnya nő az embernek, és örül a lelke, mert hiszen sok-sok igazat szeretnénk elmondani az embereknek. Ah, oh, csak legalább egy kis foszlányt sikerüljön átadnom ebből az igazságból. Egyetért velem, Ilgyelje Fimovics? Nem hiszem, hogy akadna valaki, aki nem ért egyet önnel, ezt a nemes szándékot a megvalósítástól függetlenül mindenkinek magáivá kell tenni. Úgy gondolja? Magyest Petrovics hangja gúnyosan csengett. Olyan biztosebben ön, drága, tiszta lelkű rudas uram. Miért? Csodálkozott Ilja értetlenül az umbrával és kékkel fehér, boldog mennyországából. Hiszen amit elmondott, az a legszebb igazság. Nem lehet épeszű ember, aki... Mogy Petrovics ismét előre Akkor figyeljen jól, drága Ilya Jefimovics. Hallgassa meg, hogy mi is történt velem. Tehát befejeztem a csinci magvának tartott második felvonást. Munka közben minden igyekezetemmel, ahhoz tartva magam, amit önnek elmondtam. És akkor azon frissiben. Frissiben? Ennek is öt esztendeje lesz már az ősszel. Tehát akkor eljátszottam az ötök akkor már szétzüllő körének. Megütközik rajta, hogy ilyen erős szabakat használok? Higgy el, igazam van. Amíg Milli vaskézzel vezette őket az úton, Addig azt a levegőt szívták, amit ő, és olyan feladatoknak szentelték magukat, amelyek a nagy embereket izgatták. Amikor azonban bárkire vaskeze azult, és ez a kétségtelenül felvilágosult ember a vallási misztika és a fanatizmus rabja lett, amikor elhidegült tőlünk, majd eltűnt a szemünk elől, és csak hallomásból értesültünk arról, hogy a Vársai teherpálya udvaron vállalt hivatalnoki munkát. Nos, a nagy ötök köre, lám, lelketlen árulók társaságává fajult. Azt hiszem, égenföldön Földön nem talál művészeket, akik ennél közömbösebbek volnának az élet értelme iránt, és fölöslegesebbek a korszerű művészet számára. Élja úgy megdöbbent, hogy kénytelen volt letenni az ecsetet. Az Isten szerelmére, Mogyaszt Petrovics, hogy ragadtathatja el magát ennyire? Nyugodjon meg! Nem csak az egészsége miatt kérem erre, hanem az igazság kedvéért, amit ön is éppen annyira tisztel, mint én. Túl erős szavakat használ. Mi is szoktunk, persze, hogy szoktunk vitatkozni. Sőt, indulatosan vitatkozni a Vándor Kiállítási Társaság összejövetelein. De ilyesmit azért nem bagdosunk egymás fejéhez. Meggyőződésem, hogy ez így, ahogy a mondja, túlzó igazságtalanság. Rimsky-Korszakov remek ember. Borodinról éppen az imént mondtuk el, hogy milyen önzetlen, milyen melegszívű. Balakirev már rég kigyógyult valóban ijesztő miszticizmusából, és... De nem a régi! Kiabált Magyasz Petrovics. Mélő se! A többiek se! Zászló nélkül, vágyak nélkül, messzire nem nézve, nem is kívánkozva a messzeségbe azzal piszmognak, amit már mások régen megcsináltak. Amire senki nem kéri őket. Millé most újra a Tamarával piszmog, amit még a hatvanas években kezdett el, és most semette volna elő, ha Ludmilla Ivanovna nem kéri erre olyan álhatatosan. Csezáre csak románcokat ír. Ön is éppen eleget foglalkozott románcokkal, szólt közbe Ilja. és éppen ön mondta egyszer nekem, hogy ez mennyire fontos munkája volt. Miért ítéli el akkor ugyanezért Cezár Antonovicsot? Mocest Petrovics nem törődött Ilje közbeszólásával. Öklével verte a szék karfáját. És Korsinka, a nagy professzor, mindannyiunk között a legjobban felkészült muzsikus, mert hogy az, az soha nem vontam kétségbe, tehát a csodálatos Korsinka, Osztrowski meséjén, a hópejhecskén kérődzik. Éjjába az embereket nem lehet megváltoztatni. Korsinka még valamikor az én Borisom bemutatójának idején olvasta először ezt a mesét, és valósággal beleszeretett. Hallotta volna csak, hogy lelkesedett ezért. Azt elismerem, hogy poétikus, de a veleig mesterkélt történet, hogy a mesebeli berengyejek országánál nincs külön birodalom, hogy Lelnél és Vesznánál el sem lehet képzelni költői jelenségeket, hogy nincs külön világszemlélet és vallás, mint a járila vagyis a napimádata. Akkoriban még nem volt annyi hatásom rá, hogy hitnekem, nekem, amikor megmagyaráztam, nincs jogunk a mesék szép köntösével takaróznunk, amikor az a kötelességünk, hogy az életből vett témákkal foglalkozzunk. Nem kell ezt önnek most olyan hosszan bizonygatnom, mint akkor korszinkának. És most újra elővette. Az egész elmúlt télen egyebet sem csinált, érti, drága Ilja Fimovič? Semmi más nem csinált, mint a hópejhecskét hangszerelte. Amikor legutóbb itt járt nálam, azzal dicsekedett, hogy már majdnem a hat századik partitúra oldalnál tart. De talán ez mégsem bűn. Iljának fogalma sem volt, hogyan csillapítsa le ezt Petrovicsot. De igenis az! Magyest Petrovics egyre jobban tűzbe jött. Egy mese, érti Ilyájef Imovics, egy mese, bármilyen gyönyörűnek is tartjuk, nem érdemelhet meg ennyi munkát. Soha nem fogom tudni megérteni, hogy egy olyan tehetség, mint korszinká, hogyan keveredhetett ilyen téves útra. Egy mese. Ó, pejhecske! A nap imádata! <gül> a hangja köhögésbe fulladt. Legyűrte és tovább kiabált. Egy mese, olyan zenekarral, ezzel is boldogan büszkélkedett nekem, amelyben négy ventilkürt és két ventiltrombit a harsog. A két fuvala mellett kis fuvala sikítoz, a harsonákat tuba erősíti, sőt, ezt Korsinka olyan üdvözült mosolyjal árulta el nekem, ahogy szemérmes leányzó beszél első szerelméről, az angol angolkürtnek és a basszus klarinétnak is tudott szerepet adni. Hát ehhez mit szól? Ha ez így megy tovább, gondolta Élia, nem tudok festeni. Semmi közöm a ventiltrombitákhoz és a basszus klarinéthoz. Amióta csak ismerem őket, mindig így vitáztak. Csoda, hogy maradt idejük zenét is írni. Ha most hagyom, hogy folytassa, a kép látja kárát. Ilia mérhetetlenül kívánta a képet, és ezért elöntötte a méreg. Csak annyit, kedves Magyest Petrovics! Hogy így nem tudok dolgozni. A hangja szár koppant. Nem is igyekezett, hogy udvarias legyen. Azt az egyet kértem öntől, hogy egy ideig üljön nyugodtan. Azt is mondtam, hogy később már nem lesz akkora szükségem erre. De ha ön képtelen erre, akkor hagyjuk abba. Dühös mozdulattal lökte az ecsetet a hígítós csészébe. A hígító a padlóra fröccsent. A szétfutó csöppek átható terpentén szaggal nehezítették a szoba levegőjét. Yekaterina Ivanovna valahonnan Ilja mögül csendesen előre lépett, és egy rongyal feltörölte a mohón terjedő foltokat. Elnézését kérem, Yekaterina Ivanovna, mentegetőzött Ilja. Nagyon sajnálom, hogy így történt. Nem a hibás, Ilja Jefimovics. Az ápolónő megrovó pillantással nézett Muszorszki felé. Látja, mi csinált Mogyaszt Petrovics? Olyan szépen kérjük mindannyian, hogy ne izgassa fel magát, hogy viselkedjen rendesen. De mindig ez a vége. Kiabálás, vitatkozás és azután jön a rosszul lét. Megyek és szólok a doktor úrnak. Muszorszki olyan kétségbe esett arccal nézett rájuk, hogy élje haragja elpárolgott. Elnevette magát. Még nem menjen, Yekaterina Ivanovna. Mogy ezt Petrovics most megígéri, hogy mit ígérjek meg? Fortyant fel Muszorszki. Hogy nem háborodok fel olyan tényeken, amelyekről csak felháborodással lehet beszélni? Talán találunk olyan témákat, próbálkozott Illya. Muszorszki szemek gúnyosan villant. De drága rudas uram, nem hiszek a fülemnek. Önnek az a véleménye, hogy érdemes olyasmiről beszélni, ami nem hozza indulatba az embert. Hol? Kik változtatták meg magát ennyire? Még megérem, hogy akadémikus tisztaságú, méltóságos eszmecserét folytatunk Jekatyerina Ivanovna örömére. Ártatlan arccal fordult az ápolónő felé, és énekelni kezdett. Én. Egyszerű vagyok és világos. Én illedelmes vagyok, udvarjas és gyönyörű, könnyed, komoly módjából szenvedélyes. Én tiszta klasszikus vagyok. <gül> Jekaterina Ivanovna növekvő rémülettel nézte Muszorszky-t, aki ezt egyre jobban élvezte. Én szégyellős vagyok, és odvarjas. A bariton már úgy zengett, hogy megremegtette az ablaküveget. Én a legdühösebb vagyok az újfajta mesterkedéseknek. Ez minden újításnak, zajuk lármájuk rettenetes, Zagyvas <tos> <tos> sok <tos> Kifogyott a levegőből, és köhögni kezdett. Az Isten szerelmére hagyja már abba! Kiáltotta Ilja. Halálra rémíti ezt a szegény asszonyt! Úgy van! Helyeselt újra levegőhöz jutva gonoszul Muszorszki. Pontosan úgy! Idegesít és megrémít! Kántálta tovább. Bennük a művészet sírját látom. Ilja elkapta az ajtó felé indulóje Ketyerína Ivanovna karját, érezte, hogy az ápolónő remeg. Ez Magyest Petrovicsnak a klasszikus című dala, magyarázta. Nem kell megijednie. Nem bizony, harsogta kegyetlenül Magyest Petrovics, majd átmenet nélkül behízelgő, de ugyanakkor olyan hangszínű suttogással énekel tovább, hogy még Ilja is beleborzongott. Mert én, De én Egyszerű vagyok, És világos, Én illedagba Dvarios, és Micsoda tíz év Gondolta Ilia Nem több annál. Igaz, nem sokkal Akkor én még a jáírussal kínlódtam A legjobb munkám azokból az évekből Vászia portréja Még csak készültem a volgára Amikor ő már befejezte a boriszt és közben mellékesen megírta a legszebb románcait, a Kopárhegyet, és zongorázott. Istenem, hogy zongorázott Sestakovnál, Stasovéknál, és hogy énekelt? Ilja szívét hirtelen összeszorította a fájdalom. Soha senki nem lesz képes többi így énekelni ezeket a dalokat. A legaprólékosabb előadási jelek is tökéletlenek ahhoz, hogy rögzítsék Muszor Janin Muszinka előadásának varázsát. A kettős becenév szomorú melegséggel bukkant elő a felidézett évekből, és ugyanakkor rádöbbentette éliát az emlékezés hiába valóságára. Ha álmodozik, még az sem marad meg ebből a csodálatos egyéniségből, ami az ő munkáján múlhat. Megpróbálta lehető legkevésbé zavartam mosolyogni, hogy ezt Petrovicsra. Pompás előadás volt, de most dolgozzunk. Képzelje csak el, mit mond majd nekem ma délután Vladimir Vasiljevics, ha be kell ismernem, a hópejhecske hangszereléséről vitatkoztunk festés helyett. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom. A generális szimének önhöz is lesz néhány neheztelő mondata, ha megtudja, hogy ön vitt erre az útra. Muszorszki, mintha nem hallotta volna Illyát. Mozdulatlan arccal merett a dal utolsó elsuttogott hangjai után. A csend kellemetlenül hosszúra nyúlt. Illyá már azt latolgatta, hogy talán mégis jobb lett volna szólni vagy abba hagyni, és másnap folytatni. Amikor Muszorszki végre megszólalt. Oh, a drága generalisszime. A hangja tompa volt. Nem, őt semmilyen körülmények között nem szabad megbántani. Bocsássanak hát meg nekem. Ön is, drága rudas uram, és ön is, Yekaterina Ivanovna. Ígérem, nem lesz okuk többé, hogy nehezteljenek rám. Csak egy korcs vizet kérek, drága Jeketyerina Ivanovna, és már dolgozhatunk is tovább. Bocsánat kérőn mosolygott Iljára. Dolgozhatunk, ismételte. Ön dolgozik csak, drága Iliá Jefimovics, azaz dolgozna, ha nem zavarnám. De most már igyekszem rendesen viselkedni. A kezébe adott pohár remegett, ahogy az ajkához emelte. Lassan, nagy szünetekkel ivott néhány kortyot, majd a poharat olyan erőtlenül nyújtotta Jeke Cserina Ivanovnának, hogy a maradék majdnem kiömlött. Ennyire fáradt, Mogyesz Petrovics, aggódott Ilia. Akkor talán mégis... Nem, nem... Folytatni kell, rudas uram, hamarosan összeszedem magam, ne törődjön velem. Tétova mozdulatokkal kereste azt a helyzetet, ahogyan korábban ült, és tekintetét engedelmesen a paraván sarkára függesztette. Így jó lesz, Ilja a A hangja majdnem alázatos volt. Kitűnő, biztatta ilja. Csak arra gondoljon, drága Magyasz Petrovics, hogy kényelmesen üljön. A lehető legkényelmesebben. Egyetlen izmát se feszítse meg. Muszarszki nagyot sóhajtott. Ja. És akkor most hallgatok. Hallgatok. Másodszorra olyan tragikus hangsúlyjal mondta hogy kedvelet kedvelett volna megvigasztalni. Azután eszébe jutott, hogy ez valószínűleg egy újabb beszélgetés kezdő mondata lenne, és inkább ő is hallgatott.